بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العلم ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم Aku bersaksi bahasanya, tidak ada sesembahan yang beradisullah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sebetul baginya, dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam, semoga senantiasa, Allah s.a.w. telah dilipatkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jama'ah umrah, para penziarah masjid dan juga para muqibin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasidiyah Yang dikara oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Rahmanullah Dan kita sambut kepada Ucapan beliau Rahmanullah Li salamati maqalu ila wal aib Dan kita lanjutkan dengan ucapan beliau Berkata Al-Mualif Bismillahirrahmanirrahim wa huwa subhanahu majma'a fi ma wasafa bihi nafsahu baina nafi wal isbat. Idza Allah subhanahu wa ta'ala telah menunzulkan di dalam apa yang Allah sifatkan antara an-nafi wal isbat, antara penafian dan penetapan. Kadirin segala yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla Setelah sebelumnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan kepada kita tentang akidah al Sunnah wal Jamaah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Wajalla dan kuasa mereka menetapkan sifat Allah yang telah Allah tetapkan di dalam Al Quran demikian pula menetapkan sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih tanpa merubah maknanya, tanpa merubah lafadnya, tanpa mengingkari maknanya, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, tanpa membagimanakan sifat Allah dengan dengan sifat makhluk, ia ya tetap tanpa membagimanakan sifat Allah Azza wa Jal. Maka beliau setelahnya menyebutkan, bahwasanya Allah SWT di dalam Al-Quran, telah menyebutkan sifat-sifat Allah dan telah mengumpulkan antara dua perkara yang pertama adalah annafiyyuh yaitu menafikan Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifat Allah azza SWT yaitu menetapkan sifat-sifat Allah SWT demikian pula di dalam Al-Quran Allah SWT menafikan dari dirinya beberapa sifat yang menafikan dari dirinya sifat-sifat yang merupakan sifat yang cacat atau sifat yang merupakan sifat kekurangan. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebutkan an-nafiu demi kapula al-istibad. Jadi maksud dengan an-nafiu adalah Allah swt mensucikan dirinya dari sifat-sifat kekurangan. Dan nanti akan kita sebutkan, Ya terkadang Allah menafikan secara global. Ya secara global Allah SWT menafikan dari dirinya Sifat-sifat yang merupakan sifat cacat Atau sifat kekurangan Atau sifat yang merupakan air Dan terkadang Allah SWT menyebutkan secara terperinci yang menafikan ya sifat-sifat kekurangan Ya secara terperinci Dan akan kita sebutkan contohnya Demikian pula di dalam masalah isbat Yaitu menetapkan Ya terkadang Allah SWT menetapkan Ya sifat-sifat yang sempurna bagi Allah secara global dan bahasannya seluruh sifat kesempurnaan Allah memilikinya di dalam ilmu Allah memiliki ilmu yang paling sempurna di dalam rahmat Allah memiliki rahmat dan kasih sayang yang paling sempurna di dalam sifat mendengar Allah memiliki sifat mendengar yang paling sempurna dan seterusnya. Dan terkadang di tempat yang lain Allah SWT menyebutkan secara terperinci beberapa sifat kesempurnaan tersebut Akan kita sebutkan contohnya Adapun menafikan secara global Yaitu menafikan dari dirinya, dari diri Allah SWT sifat-sifat yang tidak baik Sifat-sifat yang merupakan sifat yang aib atau sifat kekurangan atau sifat yang cacat Maka di antara contohnya adalah tasbih Allah s.w.t mengatakan, Subhanahu Atau kemarin disebutkan ayat dia Ya subhana rabbika rabbil izzah Al-tasbih, artinya adalah mensucikan Artinya, yang dimaksud dengan tasbih, seseorang mengatakan, Subhanallah Berarti dia mensucikan Allah dari segala kekurangan Dari segala sifat cacat Jadi dari dari segala sifat yang merupakan aib dan kekurangan Seseorang ketika mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah Berarti maknanya dia telah mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan Ini namanya menafikan secara global Seluruh sifat kekurangan maka kita sucikan dari Allah Azza wa Jaff Ini namanya nafyu al-mujmal penafian secara, secara global Allah katakan subhanah Atau mengatakan subhanah, rabbika, rabbil Azza dan seterusnya Maka ini adalah penafian secara global. Dan di sana ada penafian dari sifat-sifat yang buruk atau sifat-sifat yang cacat secara terperinci. Allah sebutkan contohnya. Allah rinci di antaranya. Seperti misalnya ketika Allah SWT mensucikan dirinya dari sifat nolib. Allah SWT mengatakan, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِبُ مِثْقَالَ دَرَّهِ Sesungguhnya Allah tidak mendolimi meskipun hanya sebiji, hanya sebiji darah atau sekecil apapun Ada yang mengatakan darah di sini adalah semut yang kecil Allah SWT tidak mendolimi hambanya meskipun hanya sekecil apapun Berarti di sini Allah menafikan sifat apa? Sifat dolim Allah menafikan dari dirinya sifat sifat dolim Ini namanya Al-Nafyu Al-Fassal Penafian yang diperinci oleh oleh Allah Demikian pula Allah SWT menafikan dari dirinya Sifat nantuk demikian pula tidur Iaitu dalam firman-Nya apa? La ta'fuhuhu sinatun wala na'un Allah tidak ditimpa sinah Jadi masuk dengan sinah adalah rasa, rasa nantuk Demikian pula Allah tidak ditimpa tidur Allah SWT menafikan di dalam ayat ini dua sifat Dan keduanya adalah sifat kekurangan Atau sifat yang menunjukkan cacat dan kekurangan Yang pertama adalah sifat sinah, yaitu ngantuk Maka Allah mensucikan dirinya dari sifat ini Demikian pula sifat naum, yaitu sifat tidur Maka Allah SWT mensucikan dirinya dari sifat ini Karena yang namanya tidur, ini dikarenakan seseorang melelah Seseorang mentih, apun Allah azza SWT maka tidak demikian dan ini menunjukkan tentang bahawasannya di sana ada yang al-mufassal. Ada penafian yang di, diperinci oleh Allah Azza wa Jal. Demikian pula di tempat yang lain, di ayat yang lain Allah menafikan dari dirinya ad-dolat. Demikian pula Allah menafikan dari dirinya lupa. Yang Allah SWT tidak lupa. Allah berfirman, لَا يَدْنُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Ia tidak sesat Rabku, ia ya, tidak tidak jahil Rabku وَلَا يَنْسَى, dan dia tidak lupa Ini adalah penafian yang Allah Azza wa Jal Dari dirinya dua sifat, yang pertama adalah sifat lual Maknanya adalah kurang lebih uh, uh, jahil atau jahalah Demikian pula menafikan dari dirinya Agnisya, yaitu sifat sifat lupa jadi di sini Allah memberinci yang sifatnya e tersebut diberinci penafiannya oleh Allah Azza wa Wajalla. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah menafikan dari dirinya anak dan Allah menafikan dari dirinya orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam yalid, wa lam Allah Subhanahu Wa Taala tidak melahirkan najibul bukan sebagai tidak memiliki anak, demikian pula Allah tidak dilahirkan. Tidak memiliki orang tua. Ini adalah penafian secara terperinci. Baik. Kemudian al isbah, yaitu penetapan. Allah swt menetapkan, ia ya, secara global yang di dalam Al Quran bermaksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, secara global Allah memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Seluruh sifat kesempurnaan Allah Swt memilikinya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rasulullah. Alhamdulillah sebagaimana sudah pernah kita sampaikan, ini adalah pujian kepada sesuatu yang dicintai. Dan pujian di sini bukan hanya karena nikmat yang dia berikan. Akan tetapi karena dia memiliki sifat-sifat yang sempurna Apabila dia memiliki sifat-sifat yang sempurna Kemudian kita memujinya Maka ini dinamakan dengan Alhamdulillah Ya jadi ucapan kita Atau firman Allah Azza Wajalla Jal Alhamdulillah Maka ini mengandung di dalamnya Penetapan seluruh sifat yang sempurna bagi Allah Ya kita menetapkan seluruh sifat yang sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Dan inilah makna ucapan kita ketika kita mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kalau kita mengetahui maknanya, maka maknanya adalah kita menetapkan seluruh sifat yang sempurna bagi bagi Allah. Ya, Allah memiliki sifat as-sama, ah mendengar dan Allah paling sempurna pendengarannya. Demikian pula kita menetapkan sifat al-basar. Melihat maka Allah memiliki penglihatan yang paling sempurna tidak ada kekurangan di dalamnya kita menetapkan sifat alhayyah hidup bagi Allah maka Allah memiliki kehidupan yang sempurna ini adalah contoh dari alitbat penetapan secara global dan di dalam banyak ayat Allah swt menyebutkan secara terperinci sifat-sifat yang sempurna disebutkan satu persatu di antaranya oleh Allah azza wajalla seperti ketika Allah mengatakan wa huwa al alim wal hakim. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dan dia maha bijaksana. Ini Allah perinci. Al ilmu maha mengetahui adalah sifat demikian pula al hakim ya ini mengandung sifat al hikmah. Allah menazatkan di dalam ayat ini dua sifat yaitu sifat ilmu demikian pula sifat al hikmah. Ini adalah perintian atau diantara perintian yang kesempurnaan sifat Allah Azza Wajalla. Demikian pula ketika Allah mengatakan وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah Al-Ghafur Allah mengabarkan bahasanya Allah Ghafir Ya Allah mengabarkan bahwasanya Allah Al-Tawwab yang maha memberikan tawbah dan seterusnya. Maka ini adalah perintian dari sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Maka Syekhul Islam menyebutkan di dalam ucapan mulai ini wahyu asubaha joh matjamafim wa sofa wassama bhi nafsiu bain al nafi wal isbat. Maka dia yaitu Allah swt telah mengumpulkan di dalam apa yang Allah sifatkan bain al nafi wal isbat antara penafian dan juga penetapan antara penafian dan juga dan juga penetapan. Oleh karena itu. Cara aqidah kaum jemaah di dalam menetapkan dan meyakini nama dan juga sifat Allah seperti yang Allah yang Allah lakukan di dalam Al-Qur'an yaitu antara nafi dan juga itsbah. Ya kita tetapkan apa apa yang Allah tetapkan dan kita nafikan apa yang Allah nafikan. Ya kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita nafikan apa yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian para ulama' menyebutkan e, tembih yang memberikan catatan Maksud dari penafian Allah Azza wa Jal Dari dirinya yang penafian Allah beberapa sifat yang merupakan sifat kekurangan Dan sifat yang merupakan sifat cacat dari diri Allah Azza wa Jal Maka ketika kita menafikan maksudnya adalah diharuskan kita untuk menetapkan lawannya yang haruslah untuk menetapkan dan meyakini lawan dari sifat yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Contohnya misalnya tadi. Allah menafikan dari dirinya sifat zalim. Ya kan? Allah menyebutkan yang di dalam Al-Qur'an dan Allah menafikan dari dirinya sifat zalim. Innallaha la yazlimu fisqal dzarra. Allah tidak menzalimi meskipun hanya sekecil apapun. Baik. Maka keyakinan kita adalah Allah SWT sama sekali tidak melakukan kezaliman. Sekecil apapun Allah tidak melakukan kezaliman. Nah dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk menetapkan kebalikan dari kezaliman. Apa lawan dari kezaliman? Keadilan. Kita harus menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat apa? Adil. Dan bahasanya Allah a'dalul adilin. Allah yang paling adil. Jadi Allah menafikan sifat toling, maksudnya menuntut kita supaya kita menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat apa? Bahwasanya Allah adil di dalam, di dalam urusannya. Allah swt tidak melakukan ketoliman dan kita tetapkan dan kita yakini bahwasanya Allah adalah maha mah adil. Contoh yang lain, tiga tadi kita sebutkan Allah menafikan dari dirinya sifat ngantuk dan juga tidur maka dalam satu waktu yang kita dituntut untuk meyakini bahwasanya Allah SWT sempurna di dalam kehidupannya sempurna di dalam kehidupannya Allah al-Hayyu Allah al-Hayy dan Maha Sempurna di dalam kehidupannya tidak disertai dengan asa atau demikianlah tidak disertai dengan rasa rasa hidup ya tidak didahului dengan kematian dan tidak diiringi dengan kematian Allah SWT... Al-hayu, yaitu yang maha sempurna Kehidupannya Jadi ketika kita menafikan dari Allah Azza wa Jal Ya sifat pula Menafikan dari Allah Tidur, maka dalam satu waktu Kita diharuskan untuk Allah Menetapkan kembalikan dari sifat Yang jelek tersebut, yaitu Bahasanya Allah maha hidup Dan bahasanya kehidupan Allah adalah kehidupan yang sangat sempurna Tidak ada yang lebih sempurna Daripada kehidupan Allah Azza wa Jal Ini maksudnya baik dengan mereka akan rahmatullah salah udul li ahli sunnah wal jamaah amma jaat maka tidak menyimpang ahli sunnah wal jamaah dari apa yang datang dengannya para nabi yang telah mengatakan dan menyebutkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah maka syekhul islam rahimallahu menyebutkan Bahasanya ahlu sunnah tidak akan menyimpang dan tidak akan berpaling dari jalannya para rasul. Wala udul li ahli sunnah wal jamaah amma jaat bihil mursalun. Ya ahli sunnah wal jamaah tidak akan meninggalkan dan tidak akan menyimpang dari apa yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul. Kemudian beliau mengatakan sa innahu as-siratul mustaqim. Fa innahu as-siratul mustaqim. Karena yang dibawa oleh para rasul aqidah yang dibawa oleh para rasul demikian pula tata cara ibadah yang dibawa oleh para rasul akhlak yang dibawa oleh para rasul syariat yang dibawa oleh para rasul innas siratul mustaqim semuanya itu adalah jalan yang yang lurus jadi kalau kita ditanya apa itu jalan yang lurus apa itu as siratul mustaqim kita katakan itu adalah jalannya para nabi dan juga para para rasul inilah jalan yang yang lurus dan ya, kita senantiasa ia ya, diperintahkan oleh Allah, ya eh, senantiasa kita meminta kepada Allah azza wajalla di dalam salat kita untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang yang lurus. Kita baca di dalam surat Al-Fatihah, ihdinash siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami jalan, berilah kami petunjuk kepada jalan yang yang lurus. Senantiasa kita minta di dalam rakaat kita apa itu jalan yang lurus jalan yang lurus adalah jalan yang para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam demikian pula jalan orang-orang yang mengikuti mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatti'illah war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyi wasiddiqin wa syuhada'i wa hasnal aulika rafiqa dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasul maka dia bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka siapa mereka an anbiya'in minan nabiyyin ya orang yang taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya maka Allah akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat siapa mereka yang pertama adalah an anbiya' Yaitu para nabi orang-orang yang Allah utus Demikian pula sedekin dan orang-orang yang sedip, iaitu orang-orang yang sangat atau sudah mencapai puncak sedipnya, kejujurannya dan kejujuran imannya. Kemudian yang ketiga adalah syuhada, Demikian pula jalannya para syuhada. iaitu orang-orang yang meninggal fi sabillillah. Demikian pula ini adalah jalannya orang-orang yang yang soleh orang-orang ya yang, yang soleh di dalam dirinya kesalehan dia dengan taat kepada Allah dan juga dan juga rasulnya ini adalah jalan para nabi dan juga para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka maka ahlu sunnah wal jamaah tidak akan meninggalkan jalan ini tidak akan meninggalkan jalan yang sudah ditubu oleh para nabi dan juga para rasul di antaranya adalah masalah aqidah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah azza wajalla tetapkan yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan dan menetapkan yang ditetapkan oleh Nabi-Nya Nabi saw. Demikian pula menafikan apa yang dinafikan oleh Rasulullah saw. Dengan dengan aqidah-akidah dengan kaidah-kaidah yang tadi sudah yang sudah kita sebutkan. Al-Mumtahinah berkata: Siraqul ladina amta'alihim, am Siraqul ladina amallahu am alaihim, min al-nabiina wa sittiqina wa shuhada'ina wa salihin itu jalannya orang-orang yang sudah Allah berikan nikmat. Karena jadi maksud dengan nikmat di sini adalah nikmatul iman. Yang nikmat agama, orang-orang yang sudah Allah berikan kelimatan iman kepada mereka. Siapa mereka? Dari kalangan nabi, para, para, para siddiqin, demikian pula para, para syuhada dan juga orang-orang yang yang saleh. Sebagaimana ayatnya tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian beliau rahmatullah shallallahu alaihi itu menyebutkan Dalil dari Al-Quran ya, Yang menjelaskan bahwasanya Allah mengukulkan di dalam Al-Quran antara, al antara penafian dan juga penetapan Belum menyebutkan di dalam kitabnya ini Yang dua surat atau dua ayat Yang pertama adalah ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Ikhlas Kemudian yang kedua adalah ayatul kursi dia ya boleh sebutkan yang pertama adalah al-ikhlas, yang satu surat. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan tentang menyebutkan ayat kursi di mana keduanya ini di dalamnya ada an-la dan juga al-isbat. Ya di didalam, dalamnya ada penasihan dan juga penetapan sifat oleh Allah Azza wa Jalla. Belum ada dan fi hadhihi jumla dan telah masuk di dalam Perkara ini, atau di dalam kalimat ini Ma wasafabihi nafsahu Fi surat al-ikhlas Allati ta'dilu Sulut quran Dan masuk di dalam, apa yang Belum tadi, apa yang Allah Sifatkan Di dalam surat al-ikhlas Di dalam surat al-ikhlas Artinya di dalam surat al-ikhlas ya Surat secara keseluruhan Di dalamnya ada penafian Dan di dalamnya ada penetapan Ya di dalamnya ada penafian dan di dalamnya ada kenetapan dan akan kita e, terjemahkan akan kita sebutkan maknanya. Allah tidak <sumur> diru Quran di mana surat Al ikhlas ini sebanding dengan sepertiga dari Al Quran. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW beliau mengatakan: "Wala' dinafsi biadi inna halazah diru suruh Al Quran demi e, e, roh." Yang jiwaku berada di tangannya Demidiat yang jiwaku berada di tangannya Inna laka'il usulut Al-Quran Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu Sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran Maksudnya adalah pahalanya Ya apabila kita membaca surat Al-Ikhlas sekali, maka pahalanya mendapatkan Pahala yang sepertiga dari Al-Quran Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini terdiri dari tiga perkara yang penting yang pertama adalah masalah tauhid kemudian yang kedua adalah isinya tentang dongeng-dongeng atau tentang kisah kemudian yang ketiga adalah tentang ahkam, yaitu hukum yaitu hukum-hukum fikih dan seterusnya jadi Al-Quran terdiri dari tiga perkara ini yang pertama adalah tentang tauhid yaitu pengisahan Allah Azza Wajalla di dalam ibadah demikian pula yang kedua terdiri dari kisah-kisah. Seperti kisah-kisah para Nabi, dan juga orang-orang yang soleh, misalnya. Kemudian yang ketiga adalah, isi tentang akhkam, yaitu hukum-hukum. Ya, seperti tentang salat, tentang zakat, ya, tentang puasa, tentang haji, dan seterusnya. Nah, surat al-ikhlas, ini isinya tentang tauhid. Isat dalam tawheed, yaitu pengisahan Allah di dalam ibadah. Sehingga dinamakan dengan suratul ikhlas. Yang namanya ikhlas, adalah, maksudnya adalah mengikhlaskan diri di dalam beribadah kepada Allah dan tidak ada tuhan kecuali Allah. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama rahimahumullah. Al-latzi ta'dizul surah حيث يقول ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan surah Al-Ikhlas "Qul huwallahu ahad". Katakanlah, diyalah Allah yang ahad, yang maha isa. Allahu samad, dan Allah diyalah as-samad. Dan akan kita terangkan maknanya. Lam ya lidah, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Walam yakun lahu ufuwan ahad, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak membeli ufu. Yaitu tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wajalla. Kita perhatikan, ya... Allah mengatakan, "Allahu Allah wa Ahd". Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Para ulama menjelaskan, Maha Esa di dalam darahnya. Demikian pula, Maha Esa di dalam sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah swt Maha Esa di dalam pekerjaan-pekerjaannya, af'al-nya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. "Allahu Allah dia lah Allah Swt yang maha esa di dalam tiga perkara ini. Baik di dalam darahnya tidak ada yang serupa dengan Allah. Demikian pula di dalam sifatnya tidak ada yang serupa dengan Allah. Demikian pula di dalam pekerjaan pekerjaannya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Berarti Berartinya apa? Ini adalah an-nafiu al-mujmal. Berarti menafikan secara secara global tidak ada yang serupa dengan dengan Allah. Ketika kita mengatakan pulu Allah wa tidak, terkatakanlah, Dialah Allah yang Maha Isa, Berarti kita telah menafikan segala, ya e, kekurangan dari Allah Azza Wajalla Dan ini adalah al-Nafyu al-Mujman. Kemudian Allah mengatakan, Allahus Samad. Dia lah Allah s.w.t. As-Samad. Jadi masa dengan As-Samad, Yang disampaikan oleh, Yang sebagian salaf tentang maknanya kuasa makna, makna dari as-samad qabal abdullah al-ahbas ketika beliau kita tentang nama Allah as-samad Beliau mengatakan as-sayyid allazi kamula fi suk jadi maksud dengan as-samad adalah as-sayyid yaitu pemuka yang mencapai kesempurnaan di dalam kepemimpinannya kepemukaannya jadi dia adalah sayyid dan yang mencapai puncak kesempurnaan. Ujungnya mengatakan: "Wal Sharif, al-ladikamulah fi sharofi." Jadi adalah yang mulia, yang utama, yang mencapai puncak kesempurnaan di dalam keutamaannya. Wal A'ziim, al-ladikamulah fi a'ziimatihi. Demikian pula dia adalah yang maha besar, yang mencapai puncak kesempurnaan di dalam kebesarannya. Wal Halim, al-ladikamulah fi halimi. Dan dia adalah yang maha penyantun Yang mencapai puncak kesempurnaan di dalam sifat penyantunnya Walghani Alla diqadkamu lafidhinah Dan dia adalah yang maha kaya Yang mencapai, mencapai sifat kesempurnaan Di dalam masalah kekayaannya dan seterusnya Ya, artinya as-samad ini adalah, Artinya mengandung sifat atau mengandung makna yaitu menetapkan seluruh sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa jadi Allah adalah As-Samad, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan baik dari sifat kebesaran yang sifat keilmuan sifat penyantung sifat ilmu, sifat rahmat dan seterusnya ini terkandung semuanya di dalam, di dalam nama Allah wa asamad as sehingga ketika seseorang membaca Allah As-Samad, maka maknanya menetapkan bagi Allah seluruh sifat Kesempurnaan. Semuanya, semuanya kembali kepada nama Allah Al-Samad. Jadi yang pertama tadi, pulu, allahu ahad. Kita menafikan dari Allah seluruh sifat yang tidak sempurna, menafikan dari Allah seluruh sifat cacat, seluruh sifat yang merupakan sifat kekurangan. Kemudian firman Allah Al-Samad berarti kita menetapkan seluruh sifatnya sempurna bagi Allah. Berarti di sana ada nafiah, ada penafian. Di sana ada penetapan. Makanya belum datangkan ayat ini. Kemudian, Lam yalid wa lam yuhlad wa lam yatullahu ufan ahad. Kemudian Allah mengatakan, Lam yalid. Allah tidak melahirkan. Berarti Allah menafikan dari dirinya, bahasanya Allah melahirkan. Menafikan dari dirinya ala. Dan dia adalah bantan bagi orang-orang Nasrani. Demikian pula orang-orang musyrikin. Yang mereka meyakini bahasanya Allah memiliki anak. Allah mengatakan dalam yali Allah tidak melahirkan berarti di sini ada penafian secara terperinci ada penafian secara terperinci demikian pula walamiyulad Allah swt wa tidak dilahirkan artinya Allah tidak memiliki orang tua dan ini juga penafian secara terperinci walamiyulah rukufan ahad dan tidak ada yang sebanding dengan Allah azza wa wajalla dan ini juga Penafian secara terperinci Berarti di dalam ayat ini Disebutkan tentang penafian secara global Demikian pula disebutkan penetapan secara global Demikian pula disebutkan penafian secara Terperinci Ya, Ini dalil yang pertama Kemudian mengatakan Wama wasufa bihi nafsamu Fi a'numi ayatin fi kitabih Demikian pula yang Allah Sumpatkan Di dalam ayat yang paling agung Di dalam Al-Quran Yaitu apa? ayat kursi. Apa yang Allah sebutkan di dalam ayat kursi ini juga dalil bahwasanya di ada ada sifat Allah yang Allah perinci dan di sana ada yang Allah sebutkan secara global, ya. Dan dinamakan dengan Alhamdulillah ayat yang paling besar berdasarkan saudara Bisho Allahualahumdulillah ketika beliau bertanya kepada Ubay ibnu Kaab, yang beliau bertanya kepada Ubay, Ba Alhamdulillah ayat ini kita bila. Apakah ayat yang paling besar di dalam Al-Qur'an? Beliau bertanya beberapa kali kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian beliau iaitu Ubay mengatakan ayatul Kursi. Ayat yang paling besar, yang paling agung di dalam Al-Qur'an adalah ayat ayat Kursi. Kemudian beliau mengatakan liha nikah al-ilma abal munzir. Semoga Allah memudahkan ilmu bagi muwahhid abal munzir. Ini menunjukkan bahasanya beliau mengikrar Ya, menyetujui apa yang disampaikan oleh Ubay mendekap dan bahasannya ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Al-almu Fi kitabillah ya ayat yang paling besar dan paling agung di dalam Al-Quran adalah adalah ayat kursi, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Kait kemudian beliau mengatakan, Hai Syaikhul, ketika Allah Swt berfirman. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع إنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا ينحظون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما wa huwa al-'aliyyul 'azhim alam ma taqul allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya kita perhatikan satu persatu dari dari yang ada di dalam ayat ini allah mengatakan allah la ilaha illa huwa allah dialah ilah yaitu sesembahan yang tidak ada sesembahan yang berdi sembah kecuali dia allah adalah sesembahan yang tidak ada sesembah yang berat disembah kecuali, kecuali dia Dan dia adalah Ithbar Yang penetapan bahasanya Allah adalah satu-satunya sesembah yang berat untuk disembah Menetapkan Bahasanya Allah adalah satu-satunya dan yang berat untuk disembah Demikian pula di dalamnya ada Nafyu Iaitu pengingkaran terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah Azza Wajalla. Ketika seseorang mengatakan La ilaha illallah La ilaha illallah Tidak ada sesempat yang berhak disembah kecuali kecuali dia Isinya adalah nafyu dan juga itibah Mengingkari segala sesuatu yang disembah selain selain Allah Dan bahasanya mereka tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah Dan juga menetapkan bahasanya Allah adalah satu-satunya Dhat yang memiliki sifat uluhiyah Sehingga dialah yang berhak untuk disembah Mufdir Allah mengatakan Al-hayyu al qayyum dia lah Allah SWT yang maha hidup dan dia lah Allah SWT al-hayy, al al-hayy artinya adalah maha hidup, maha sempurna kehidupannya, tidak diawali dengan kematian dan tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan manusia, manusia hidup tetapi diawali dengan apa? Dengan tidak ada dan diakhiri dengan kematian. Ini adalah kehidupan tetapi kehidupan yang kurang. Adapun kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna Allah Azza wa Jal adalah maha hidup Tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan dengan kematian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia adalah Al-Hayy Dan para ulamak menjelaskan e, Nama Allah Al-Hayy Ini berarti mengandung seluruh sifat kesempurnaan Karena zat yang hidup Maka di antara sifat kesempurnaan adalah mendengar dan dia memiliki kudrah, memiliki kemampuan Dan dia maha melihat Dan seterusnya, sifat-sifat kesempurnaan dia memiliki Kehidupannya adalah kehidupan yang paling sempurna Sehingga dia memiliki seluruh sifat kesempurnaan Sehingga e, nama Allah Al-Hay Ini mengandung seluruh sifat kesempurnaan Ya, karena Allah sempurna hidupnya Maka dia sempurna pendengarannya Dan sempurna penglihatannya sempurna kemampuannya, dan seterusnya seluruh sifat kesempurnaan dimiliki oleh Allah. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bahasanya nama Allah Al-Hayn ini mengandung seluruh sifat yang laziman bagi Allah Azza Wajalla. Jal. Demikian pula Al-Qayyuh. Ini dimaksud dengan Al-Qayyuh adalah Allah diqamah binafsihi. Sesuatu yang berdiri sendiri, artinya tidak membutuhkan yang lain. Allah SWT al-qayyum Al Allah SWT berdiri sendiri Tidak membutuhkan yang lain Artinya selain Allah Sakhir dan membutuhkan kepada Allah Azza wa Adapun Allah SWT Maka Allah adalah al-qayyum Berdiri sendiri tidak membutuhkan yang lain Jadi menunjukkan kesempurnaan Allah SWT Dan sebagian ulama mengatakan Di dalam nama al-qayyum Ini e, mengandung seluruh sifat-sifat yang Muta'adiyah Sifat-sifat yang, sifat -sifat yang e, pengaruhnya kepada yang lain Sehingga seluruh sifat Allah Azza wa Jal yang sempurna Terkandung di dalam dua nama ini Yaitu Al-Hayyuh dengan Al-Qayyuh Sifat-sifat yang lazima Ini terkandung di dalam sifat e, di dalam nama Al-Hayyuh Ada pun sifat-sifat yang muta'adiyah yang Allah pilih Yang e, berpengaruh kepada yang lain Maka ini terdapat di dalam nama Allah Al-Qayyuh oleh kerana itu, sebagian ulama ada yang memuatkan bahwasannya nama Allah yang paling besar, yang a'lam adalah al Hayy dan juga Al-Qayyuh Yang ada di antara ulama yang memuatkan demikian Dan ulama yang lain mengatakan bahwasannya nama Allah yang paling besar adalah Labdul Jalal Ini khilaf di kalangan para para ulama nah Kemudian Allah mengatakan لا تأخذروا سيندوا ولا نعو Allah SWT tidak ditimpa oleh rasa ngantuk dan Allah tidak ditimpa oleh, nasa, uh, oleh tidur. Ya tidak tidur. Allah Azza Wajalla tidak tidur. Demikian pula tidak ditimpa oleh rasa nantuk. Dan ini seperti yang tadi kita sebutkan, ini adalah anf'iyu al-mufassal. Ini adalah penafian secara terperinci. Dan kita diharuskan ketika menafikan secara terperinci, kita diharuskan untuk apa? Untuk mengibarkan yang sebaliknya. Untuk menetapkan yang sebaliknya Menetapkan sifat yang kebalikan dari Sifat yang jelek tadi Ya kalau kita menafikan dari Allah Rasa mantuk dan menafikan dari Allah tidur Maka diharuskan kita untuk menetapkan sifat Hidup yang sempurna bagi Allah Azza wa Jal Baik Muda setelah itu Lahu ma fissa ma wa tiwa ma fil al Milih Allah lah apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, ya semua yang di atas, baik berupa langit maupun penghuninya, selain Allah azza wa jalla, ah, itu adalah milik milik Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur mereka, Allah yang memiliki mereka. Demikian pula apa yang ada di bumi ini, di atas bumi ini, dan juga apa yang ada di dalamnya, apa yang ada di atasnya, maka semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai mereka, Allah yang mengatur mereka. Lahuma fi as wa maa fil-ardh. Berarti di sini kita menetapkan ya alamul bagi Allah Azza Wajalla. Ia menetapkan ia ya, kekuasaan bagi Allah Swt dan bahasanya kekuasaan Allah mencakup alam yang ada di atas maupun alam yang ada yang ada di bawah. Mandalla diyashfa'u <tik> indahu illa biidni. Tiada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Azza Wajalla. Dan ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Dan bahasanya di antara kekuasaan Allah seseorang telah yang di sisi Allah tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah swt. Seorang Nabi tidak akan memberikan syafaat kecuali apabila sudah diizinkan oleh Allah. Demikian pula malaikat tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah. Demikian pula orang-orang yang beriman para suhada. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat Kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah Dan ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Berbeda dengan manusia di dunia Ya terkadang kita ingin memberikan syafaat kepada orang lain Di hadapan raja misalnya Kita misalnya dekat dengan seorang raja Kemudian ada orang yang meminta bantuan Yang meminta bantuan dan kita berbicara dengan raja yang e, langsung Dan kita mengatakan wahai raja tolong digabungkan permintaan sebulan Jadi berarti kita memberikan syafaat kepada sebulan tersebut. Kita ber -ber -ber berbicara kepada raja tidak perlu izin dari dari raja. Ini syafaat di syafaat di dunia kita tidak perlu meminta izin. Tetapi di akhirat pula yang namanya syafaat ini harus dengan izin Allah azza wajalla. Jadi ini tidak bisa langsung memberikan syafa'at. Tetapi harus mendapatkan izin dari Allah baru setelah itu dia memberikan Syafaat Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ketika di pada ya Dan manusia Setelah sebelumnya datang kepada para Nabi Datang kepada Nabi Adam Yang kepada Nabi Nur Kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW Meminta kepada beliau Supaya memberikan syafaat Syafaat apa? Syafaat supaya Allah mempercepat hari keputusan Syafaat supaya Allah sempurna segera Mempercepat hari keputusan, yaitu di padang pasar mereka dalam keadaan menunggu hari keputusan, ya dalam waktu yang sangat lama. Kemudian manusia datang kepada Nabi, akhirnya, saw dan meminta kepada beliau supaya memberikan syafa, yaitu mem memohon kepada Allah, ya supaya Allah menyegerakan hari keputusan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw? Apakah beliau langsung meminta kepada Allah? Tidak, beliau bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan menguji Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dalam waktu yang lama, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada beliau Ya Muhammad irfa' rahsah Wa sal tuqqa wa shfa' tu Muhammad, indahlah aku mengatakan kepalamu Wa sal tuqqa, mintalah makanku a a, akan diberikan Wa shfa' berikanlah syafaat Misa yang ku akan diizinkan untuk memberikan shafa'an Baru setelah diizinkan oleh Allah ia ya, setelah itu beliau memberikan memberikan syafaat untuk untuk manusia saat ini. Jadi Allah Almazulah telah mengatakan لَلَّذِي يَشْفَعُ إِنَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tidak dari keman, ilah binti kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah Azza Wajalla. Kalau demikian maka seseorang ketika akan atau mereka inginlah dan ber, berangan-angan untuk mendapatkan syafaat para Nabi. Demikian kuat syafaat para malaikat dan juga orang-orang yang salih. Dia meminta syafaat tersebut kepada zat yang memilikinya. Kepada zat yang mengizinkannya. Itu siapa? Allah Azza wajalla. Zizid. Jika ya, kita ingin syafaat Nabi, dan kita tahu bahasanya Nabi tidak mungkin memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah SWT. Berarti kita memintanya kepada, kepada Allah. Dengan mengatakan Ya Allah, izinkanlah Rasulullah untuk memberikan syafa'at kepadaku. Atau mengatakan Allahumma syafi' fiyya nabiyya. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad memberikan syafa'at kepadaku. Kita mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Minta kepada Allah supaya mengizinkan Nabi untuk memberikan syafa'at kepada kita. Kenapa? Karena man lalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafa'at di sisinya, kecuali dengan... Izin Allah azza wajalla. Ini yang dilakukan oleh seorang Muslim apabila dia menginginkan syafaat dari Nabi dan juga para malaikat, terbiarkanlah orang-orang yang soleh. Dia memintanya kepada Allah langsung, bukan meminta kepada Nabi saw. Yang bukan meminta kepada beliau. Kemudian datang ke kuburannya, misalnya, dan mengatakan ya Rasulullah, isyakni indah Allah. Ya Rasulullah berikanlah aku syafaat di sisi, di sisi Allah. Ini cara yang salah. Kenapa karena dia meminta kepada makhluk yang tidak memiliki izin artinya beliau ti ti syafaat tidak di tangannya ya syafaat ini adalah adalah milik Allah kullillahi syafaat jamian. Katakanlah zakarlah bahwasanya syafaat adalah milik Allah semuanya bukan milik nabi bukan milik malaikat mereka tidak bisa memberikan memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh oleh Allah azza wajalla. Berarti ketika seseorang datang kepada beliau dan mengatakan ya Rasulullah Isra'ni ila Allah. Makanya adalah cara yang yang tidak tepat, cara yang salah. Adapun cara yang benar adalah seseorang meminta langsung kepada Allah Azza wa Jalla yang mengizinkan syafaat telah di hari kiamat yang nabi dan juga para malaikat tidak mungkin memberikan syafaat kecuali dengan dengan izin Inilah yang dilakukan apabila seseorang ingin mendapatkan syafaat e, nabi tidak syafaat malaikat dan juga orang-orang yang yang saleh. Yaklumu Abi Na'idihum Wa Qulfahum. Allah Swt mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ada yang meraksarkan di depan mereka maksudnya yang sudah terjadi dan apa yang di belakang mereka artinya adalah yang akan yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan Allah mengetahui apa yang akan yang akan terjadi. Semuanya adalah di bawah ilmu Allah Azza Wajalla. Berarti di sini kita menetapkan ilmu yang sempurna bagi bagi Allah kita tetapkan kekuasaan yang sempurna bagi Allah ya dan diantara kekuasaan yang sempurna bahasanya tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya dan ia adalah kesempurnaan kekuasaan demikian pula kita menetapkan ilmu yang sempurna bagi bagi Allah ya'lamu ma bayna idihim wa ma khalfa ya Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan yang ya, akan datang. Dan ini adalah kesempurnaan ilmu. Ya, kalau kita tidak tahu kecuali apabila diberitahu oleh Allah Azza wa Azza. Kemudian Allahumma hantakan وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ Dan mereka yaitu makhluk yang tidak meliputi ya ilmunya kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Ilmu yang kita miliki yang tidak kita dapatkan kecuali dengan kehendak Allah. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ Ya, mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah. Ya, tidak, mengis tidak bisa mengilmui apa yang Allah ilmui. إِلَّا بِمَأْشَاءَ Kecuali dengan apa yang Allah berdaki. Kalau Allah mengedaki kita tahu, maka kita tahu. Kalau Allah ingin memberitahu kepada kita tentang perkara yang baib yang sudah terjadi, maka kita akan tahu. Sebagaimana Allah SWT, dia mengabarkan di dalam Al-Quran, yang kisah-kisah umat terdahulu. Kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Ibrahim, kisah nabi-nabi yang lain. Sebelumnya kita tidak tahu. Setelah Allah beritahu, maka kita menjadi menjadi tahu. Wa la yuhiyul nabi Shayin min almihi illa bimasha. Mereka tidak bisa meliputi dari ilmu Allah kecuali apabila Allah memudahkannya. Kemudian Allah mengatakan Wasi'ah kursiul sammawatil arq dan kursi Allah kursinya meliputi langit dan juga bumi. Jadi masa dengan kursi Allah adalah mau Maudhiul Qadami Jadi menunjukkan bagaimana luasnya kursi Allah SWT Dan langit yang jumlahnya ada tujuh Ini tidak bisa mengetahui luasnya kecuali Allah Ya sekarang langit yang pertama sana Itu langit dunia Ya tidak ada di antara kita yang pernah sampai ke sana Ya Dan di dalam langit dunia Ini ada jutaan Bintang. Yang satu bintang saja bisa berlipat-lipat atau lebih besar dari daripada bumi mungkin jutaan atau miliaran lebih besar daripada daripada bumi. Ini hanya satu bintang. Lalu bagaimana dengan miliaran bintang? Dan di sana ada kumpulan bintang, ya, ada galaksi. Dan jumlah galaksi di langit yang pertama saja itu sudah tidak terhingga. Padahal satu galaksi itu jumlahnya ada miliaran bintang yang yang yang besarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah azza wajalla. Ini dalam satu satu langit saja. Yang dinamakan dengan as-sama'ud dunya, langit yang paling yang paling bawah. Besarnya demikian. Lalu bagaimana dengan langit yang kedua? Yang tentunya lebih besar daripada langit yang yang pertama. Jarak antara langit yang pertama dengan yang langit dengan langit yang kedua 500 tahun perjalanan. Ya, 100 tahun perjalanan. Ini baru sampai ke langitnya yang, yang kedua. Dan tebal satu langit itu 500 tahun perjalanan. Ini baru langit yang kedua dan seterusnya sampai 7 tujuh, tujuh langit. Tidak ada yang mengetahui besarnya langit tersebut kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, ini besarnya langit. Allah mengatakan wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal -a Kursi itu lebih besar daripada langit yang tujuh dan bumi yang tujuh Meliputi ya langit yang tujuh dan juga bumi Wasi'a kursi'u samawati'u'l-ar'ud Dan di dalam sebuah hadir disebutkan Yang memisalkan besar kursi dengan besar langit Itu seperti logam atau seperti cincin yang dilemparkan di tengah madang pasir Bagaimana perbandingan cincin tersebut? Ya perbandingan antara logam tersebut dengan padang pasir yang seluas itu itu perbandingan ya langit yang tujuh dan juga bumi dengan apa dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Wajalla jadi sangat besar kursi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh jauh lebih besar daripada langit yang tujuh dan dan si isinya. jadi menunjukkan bahwasanya kursi Allah Allahnya adalah sangat sangat luas wasiyah kursi yus samaati malak kursi Allah ini meliputi langit-langit dan juga dan juga bumi. Ini menunjukkan kita menetapkan yang kebesaran bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian makhluknya, lalu bagaimana dengan yang menciptakan? Maka disebutkan di dalam hadis perbandingan antara kursi dengan arsy Allah itu seperti tadi, seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Jadi kursi yang sedemikian besarnya itu dibandingkan dengan arsy Allah itu seperti cincin atau seperti logam yang diletakkan di tengah di tengah pada rasul berarti di sana ada makhluk yang jauh lebih besar daripada kursinya dinamakan dengan dengan arsy kalau demikian makhluknya lalu bagaimana dengan yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut berarti kita telah menetapkan ya al-adzamah kebesaran bagi Allah azza wajalla kemudian Allah mengatakan wala yauduhu hisbuma wa huwal al aliyyul azim Allah SWT tidak berat baginya di dalam menjaga keduanya Yaitu di dalam menjaga langit dan juga bumi Allah SWT maha kuat dan tidak lemah Dan tidak e, apa lemah di dalam menjaga langit dan bumi tersebut Wahual aliyyul azim Dan Allah adalah maha tinggi dan juga maha besar Ya Kita menetapkan bahasanya Allah maha tinggi Baik di dalam datnya, baik di dalam keutamaannya Di dalam kekuasaannya Allah maha tinggi Demikian pula Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Azza wa Jal. Yang lihat yang di sini, di dalam ayat kursi yang kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah SWT. Nah. Allah. Kebalasnya di dalam ayat kursi ini ayat yang paling agung di dalam Al Quran Allah Swt menyebutkan yang sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Azza Wajalla baik secara global maupun secara terperinci demikian pula di dalamnya ada ya, Penafian dari sifat uh, uh, mengantuk demikian pula sifat tidur dari Allah Azza Wajalla ini menunjukkan kepada kita seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam sebelumnya bahwasanya di dalam Al Quran Allah s.w.t mengumpulkan dua cara ini yaitu isbat dan juga nafi menetapkan dan juga menafikan demikian pula cara yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam di dalam masalah nama dan juga sifat Allah azza wajalla kemudian apabila membaca kan man qara hadhihi al-ayata fi laila lam yazal alaihi minallahi hafidz wala yaqrabuhu syaitan hatta yusbih oleh kerana itu, orang yang membaca ayat ini di dalam satu malam, artinya dalam satu malam dia membaca ayat ini, maka senantiasa dia memiliki penjaga. yang memiliki hafidh min Allah dari Allah Azza wa Jal. Wala syaitan, dan dia tidak akan didekati oleh syaitan, hatta yusbif sampai dia masuk waktu pagi. Sebagaimana datang di dalam sebuah hadith. yang bahasanya Nabi SAW, Memerintahkan untuk membaca ayat kursi. Yang membaca ayat kursi itu sebelum tidur, di antara adabnya adalah kita membaca ayat kursi maka kita akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan didekati oleh setan sampai kita masuk waktu waktu pagi. Jadi ulama mengatakan setan di sini umum, baik setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Karena di sana ada setan dari kalangan manusia yang mereka Membisik-bisiki atau ingin memudarati kita Maka kita ketika membaca ayat kursi ini Akan dilindungi oleh Allah dan tidak akan didekati oleh syaitan Kerana itu penting Yang seorang muslim menjaga ayat kursi ini dan membacanya sebelum dia tidur Wa nah, qawlihi subhanah Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa tawakkal alal hayyil ladhi layamut Dan bertawakallah kepada Allah al-hayyi yang ma'hidup Alladhi layamud Yang tidak akan meninggal dunia Dan ini adalah e, firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang juga menunjukkan Kuasanya Allah memiliki sifat al-hayah Dan kuasanya di antara nama Allah adalah al-hay Yang ma'hidup Dan hidupnya adalah hidup yang sempurna Yang tidak diiringi dengan kematian Allahu ta'ala alam Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini Kemudian kita lanjutkan dengan Tanya-jawab nah. Mohon penjelasan tentang hukum Duduk di antara dua sujud Dan tahiyat awal atau akhir Dengan duduk di atas kedua kumid Yang telapak kaki Ditegakkan Nah selanjutnya Terus kita... Demikian pula tahiyatul awal apabila di sana ada dua tahiyat adalah dengan duduk iftirash dengan duduk iftirash yaitu seseorang duduk di atas telapak kaki kirinya, dia ya, telapak kaki kirinya kemudian dia menegakkan telapak kanan. Ini dinamakan duduk iftirash. Disenangkan kita untuk ketika duduk di antara dua sujud demikian pula ketika tahiyatul awal. Dia menggunakan cara seperti ini Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW Ada pun tahiyyat e, akhir Yaitu pada tahiyat yang kedua Apabila di sana ada dua tahiyat, Maka kita disunahkan untuk duduk tawarruk Yang duduk tawarruk Yaitu seseorang meletakkan Yang maaf pantatnya di atas tanah Kemudian dia memasukkan kaki kirinya di bawah Kaki kanan Kemudian dia menegakkan telapak kaki kanannya. Ini dilaporkan dengan duduk tawarruk disulamkan. Yang diutamakan ketika-ketika tahiyyat akhir. Ya dan ee, beliau s.a.w. mengatakan Sallu kama ra'itumu usalli. Indalah kalian solat. Sebagaimana kalian melihat aku, aku solat. Seandainya dia ingin duduk seperti disebutkan di sini. Yaitu kedua tumit atau duduk di atas kedua tumit. Kemudian menegakkan. Kedua atau kedua, Maka tidak masalah Yang seandainya dia duduk seperti itu Mungkin uh, sakit misalnya Atau karena ada uh, sebab yang lain Kemudian dia duduk dengan cara seperti ini Maka tidak masalah Tapi yang abad adalah seperti yang tadi kita sebutkan Allah Ta'ala Mohon nasihatnya hukum memeling undangan orang yang kafir Baik secara keagamaan Maupun acara yang menjadi kebiasaan agama mereka Karena jika dia Rekan kerja atau tetangga khawatir akan Mereka acuh kepada kita bagaimana sikap kita Tidak boleh seorang muslim memenuhi undangan Ya orang kafir di dalam acara ke keagamaan mereka Yang ini tidak boleh kita lakukan Dan Allah SWT mengatakan Lakum Bagi kalianlah agama kalian Dan bagi akulah agamaku Allah SWT telah menyediakan bagi kita agama Ya dan kita tidak boleh yang mengikuti agama orang lain. Apabila mereka mengundang dalam acara keagama mereka maka tidak boleh dan haram bagi seorang Muslim untuk memenuhi undangan tersebut. Adapun di dalam masalah muamalah yang di dalam kehidupan sehari-hari dan dia adalah tetangga kita maka Islam tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang yang masih kafir. Ya Allah subhanahu wa taala, لا ينهاكم الله عن لَمْ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْتَ بَرُوٌّ وَتُقَصِّنُوا إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَصِّدِينَ الله سبحانه tidak melarang ya kalian dari berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak ya yang tidak mengeluarkan kalian dari dari negeri kalian mereka tidak mengusir kita demikian pula tidak uh, Memerangi kalian di dalam agama kalian tidak mengusir kita dan juga tidak memerangi kita, maka kita boleh anta baru batukasintu irahe. Boleh kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Ya kita mengirim, misalnya suatu saat kita memang kita makanan yang lebih kemudian kita berikan kepada tetangga kita yang non Muslim, tak masalah. Demikian pula kita mungkin e, dia perlu bantuan dibawa ke rumah sakit kita antar mereka ke rumah sakit tidak masalah. Yang berbuat baik kepada mereka. Siapa tahu mereka yang tertarik dengan agama Islam dan mendapatkan hidayah. Adapun kita mengikuti acara keagamaan mereka maka ini tidak tidak boleh. Kalau sudah masuk di dalam masalah agama maka kita harus tegas. Yang tegas dengan tentunya dengan cara yang baik. Maka ini adalah masalah. Agama, maka di dalam agama saya Saya tidak diperbolehkan yang demikian Ya, Kalau dalam masalah yang lain Dalam masalah muamalah Kita tidak masalah sebagai tetangga, sebagai teman Tetapi dalam masalah agama Yang kita ada batasnya Allah Ta'ala Ada orang yang memulai ayat kursi dengan wa ila hukum. Dimana mereka rujuk dari Dalil yang mana Apa boleh Tahu saya tidak ada dalil yang demikian. Misalnya, jika seorang yang memulai dengan ayat Allah mulailah illahu al-hayyu al-quwud dan seterusnya, maka ini, ya, ini yang ini diberitakan, ini yang datang di dalam Al-Quran. Yang ada pun menambahkan dengan wa ilah hukum, maka ini saya tidak ada dalilnya. Nah. Bagaimana hukum tawaf badak bagi orang yang umrah? Tawaf badak bagi orang yang umrah, mayoritas pelanggak menganggapkan hukumnya sunnah. Bukan merupakan kewajiban. Seandainya kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.